i Sina i Svetoga Duha. Ovo sveto Ivanđede, braći i sestri, završava se neopično. Ako smo ga sa pažnjom pratili, primijetili smo da se irodove večere I stavnice Jovanove Gdje se odigrao veliki zločin Nad prorokom gospodnjem Evanđelski tekst naglo skreće I prebacuje nas i dovodi pred lice Božije I dovodi u društvo svetih apostole Gdje počinje jedna nova radnja, gdje počinje novi život Glava svetoga Jovana biva odsječena, a propovjed počinje I na taj način mudro i premudro duh sveti poučava nas I uvodi u tajnu ovih događaja. Istina traži pažnju, jer treba da je traži i treba da imamo, braće i sese, jer po naše svete vjere svoje sveto pismo duhom svetim nadahnut. Sva evanđelja su duhom svetim nadahnuta i sveti apostovi su duhom svetim Pisali Riječ Božiju. Ne imati pažnju prema njoj, strašno je i opasno. Ne biti pažljiv kad Duh Sveti govori nije dobro za čovjeka. Kad kažemo pažnju, braćo i sestre, mislimo na veliku pažnju. Ne imajući je, mnogo što ćemo propustiti... I u ovom svetom evanđelju Duh Sveti daje veliku svjetlost svima nam. Vidimo da glava odsječena, braće i sestre, nije odsječena. Vidimo da prorok, gospodnji i preteča blagodati najavi je, ostade vjeren zavjetu i poslušanju kojemu je Gospod dao i posle njegovog posjećenja počinje propovijet. Apostovi kreću da prenose narodima ono što evo crkvom Božjom do dana današnjeg primamo i slušamo. Onaj koga je Jovan prorekao Evo ga, braći i sestre, danas ovdje sa nama. Blagodat koju je najavio, evo nas sabra danas. Tako da ovaj praznik moramo doživjeti na takav način, jer bez blagodati koju primamo u crkvi, nama će svi događaj iz crkvene istorije, Pa i ovaj veliki događaj posječajanja Svetoga Jovana Krstitelja i uopšte svi događaji naše Svete crkve biti potpuno nejasni. I nećemo prepoznati čovjeku ljublje Božije, nećemo primiti silu Božiju. Blagodat Božija, broće i svesve Svetim Jovanom, najavljena, data nam je... Kroz Sina Božijeg Data nam je kroz Crkvu Božiju I evo primamo je do dana današnjeg Kroz propovijed vjera Jer spasavamo se braće i sestre U Crkvi Blagodaću Spasitelja našeg Isusa Hrista Korijen Naše crkve je u biću Božijem, u Otcu Nebeskom. Silu Božiju, braće i sestve, silu očevu, mi ne možemo primiti izvan crkve. Mi je ne možemo primiti izvan Sina Njegovog, mi je ne možemo primiti bez Duha Svetoga, to jest bez dejstva blagodati Božijem. A blagodat Božija, posjetivši čovjeka, tumači mu sve događaje, tumači i ovaj praznik. Jedno od tumačenja, jedno od ukazanja, jeste i postojanje drugog izvorišta, iz kojeg ljudi koji da primaju vodu živu Uzimaju mrtve vode ada, mrtve rijeke preispodnje. I to su, braće i sestre, nemala izvorišta. I, nažalost, mnogi se danas sa njih napajaju, pokušavajući da u svoju željeću, nikako u tome ne uspijevajući. Kako da čovjek koji se napaja tim vodama? Kako izgledaju ljudi koji tu adsku vodu piju, pokazuje nam današnji praznik u svjetlosti blagodati. Jer nigdje se bolje, brađe i sestre, džavo i satana ne vide, nego u svjetlosti istine. Nigdje laž ne postaje tako jasna, nego kad istina svijetlije. Nigdje đavo nije tako otkriven i izobličen nego u prisustvu Božija. Nigdje njegova nemoć nije tako jasno projavljena nego u prisutstvu krepkoga i besmrtnoga Boga. Zato kad govorimo o djavovu, brađe i sestre, ne govorimo da bismo ga podizavi na neki nivo i kradući pažnju našu skrećući sa imena Božije ne, naprotim govoreći o satanu govoreći o adu govorimo iz crkve Božije govorimo kršteni u ime svete trojice govorimo kao oni koji su u krštenju pljunuli na satanu I odrekli se i njega, i svih anđela njegovih, i svakog služenja njemu, i sve gordosti njegove Ali crkva Božija upozorava svoju djecu, na razne načine pa i ovim praznikom Da ta zmija neće ovako odustati, i da ima razne metode Kako da raslabi hrišćanina i kako opet do srca da mu dođe i izlije otrok koji poslije svetoga krštenja ima mnogo jače dejstvo na hrišćaninu. đavo kad braćo i sese uđe u čovjeka iz koga je jednom izašao, pravi mnogo velike problema. Način kako do toga dolazi i ovaj praznik nam pokazuje. Vidimo da crkveni pjesnici i vodijadinu kći nazivaju sataninom presačicom, sataninom igračicom. Ne, ne govore o njenom ocu i majka njena ima svoje mjesto, ali ona biva nazvana Onom koje je satana rodio, njegovom čerkom i njegovom presačicom i gračicom. Onom koja njemu služi, onom koja njegovu volju tvori. I preko nje fizičkim pokretima tijela koji su emitovali i energiju zlog duha, uspjeva da rašarafi cara Iroda. Moćno da ga rašarati. vidimo da je potpuno omađijan, začaran, do te mjere da više ne zna ni šta priča, daje pove carstvo, biva spreman da da što god traži od njega, biva spreman i glavu Jovanovu da posjeća. Ono na što treba obratiti pažnju, braće i sese, jeste što je i rodijadina kći otišavši do majke, da je majka nauči šta da traži, a i ona puna demonskog duha, vrlo precizno govori da traži, ne nepremišljajući se, pazite, ponuda je bila velika, mogla je mnogo šta da zadobije, Ona, nepremišljajući se, traži glavu Jovana Krstitelja na tanjiru. I to, kako je Vanđelje direktno pokazuje i brzo i odmah. I od Jadinak će, odlazi brzo kod Iroda. Obratimo pažnju na to, brzo i traži da joj se glava odmah donese. U tome, braće i sestre, naša crkva i sveti oci, iskusni oci, iskusni u voli, prepoznali su strategiju demona. Postoje ispuštanja demonskog otrova kroz razne pomisli koje dan danas djeluju, braće i sestre, i dan danas nama pred očima uma razne irodijade promiču i razne kćeri njihove preši. Obrativši pažnju na njih, pogotovo ako smo popušili malo marihuana, ako smo popušili malo hašiša ili ušmrkali kokaina, heroine, ili ako smo se opili alkoholom, pijanstvom koje je, kako kaže crkvena sehira, mater bluda, pijanstvo je mater bluda i ubistva. Dakle, ako smo u toj atmosferi, pa raslabljenom pažnjom obratimo pažnju i na ples, igranje pomisli pred nama, ne mora to biti fizički, braćo i sve se projavljeno. Mada vidimo danas da je ponuda jako, jako široka i novim na našim obavama sve je više striptizeta i plesačica, I sve više oni koji glavu svoje savjesti pokušavaju da ocijeku. Ali ne samo one koje fizički plešu, nego i mnoge pomisli, braće i sestre, od demona poslate, takozvani podstreci ili priolozi, igraju pred očima naše guma. I ako veću pažnju obratimo na njih, duže se zadržavši, počeće da djeluju, počeće da opijaju. I onda spremni smo i da dajemo, brađe i ses. Demon, osjetivši tu našu spremnost, brzo i odmah traži da neke odluke donesemo. I nije mali broj onih koji su strašno pogriješili u trenucima opijenosti. Mnogi su, braće i sestre, upucali svoga bližnjega upravo zato što je nečista sila tražila da se to obavi brzo i odma. Mnogi su se zakljeli, a posle zbog gordosti nisu tu zakljetku htjeli, da odbace, je demon tražio da ona bude izrečena brzo i odmak I na našim prostorima mnoga krv je pala i sestre i kao takva bila prinesena satan, jer je on tražio da bude brzo i odmak. I svega toga naša crkva, oci naše crtve, pravoslavna asketika, I zvukla je velike zaključke, da je trezrenje uma mnogo moćan bedem u borbi protiv i rodijade i rodijadine kćeri, odnosno tog sataninog duha i plesa, opasnog plesa, očaravajućeg plesa. Zato i mi, brađe i sestre, da se ne bismo našli, U teškoj situaciji u kojoj se Irod zateče i čitava ta njegova družina sabrana u slavu njegovog rođendana dobro obratimo pažnju jer i mi smo na meti, i mnoge i rodijade i kćeri njihove traže, braćo i sestre, pažnju svakog od nas Pogajte samo televizijske ekrane koliko njih neprestano preše i koliko mi veliku pažnju posvećujemo njima. Povedajte kako su popularne, savremene kćeri i rodijadine i satanine presačice, koliko mnogo mladih ljudi, koliko veliki broj nas veliku pažnju njima poklanja, ne jednog, nego gotovo svakodnevno. A takva pažnja, braće i sese, pretečaje, pogibije, jer kad nam takve stvari pažnju privlače, ona bivit će rasvabljena, bivit iskušana i na onaj drugi način, kroz straženje glave Jovanove, kroz straženje, braće i sese, glave gospodnje, kroz straženje i naše glave. I na žalost vidimo danas da mnogi, ne samo što ne sjeku glavu Jovanova, nego ih Jovan i Jovanova glava uopšte ne interesuju. To su oni koji su u još goloj situaciji, jer prezir i ravnodušnost braća i sestre prema crkvi i svima onima koji crkvi pripadaju, I koji su slobod crkve jeste jedno od najboljih mogućih stanja i raspoloženja. I upravo ta pažnja pogrešno usmjerena dovela je do velike ravnodušnosti, do velikog mrtvilja. Nam obrazu i sestre mnogi od nas uopšte više nije stavu, ni do Jovanove glave, ni do glave Svetoga cara Lazara, Ni do glave svetoga Jovana Vladimira, ni do mnogih drugih mudrih glava, ni do mudlosti svetoga Save, nije nam stalo ni do glave naše crkve, koja je Hristos Господ. I našto, braće i sestre, liči takav čovjek, šta se nalazi u glavi onoga ko prezire i knoriše glavu crkve? izvor svijesti izvor mudlosti gdje god svijesti i mudlosti ima šta se nalazi u toj glavi je li ona prazna braće i sves? nije prazna ona je postala igravište demona to je kako uče sveti oci trkavište demona i zaista pogledajmo glavu Pogledajmo i ispratimo um, onoga ko nema ime Božije u njemu, povedajte kakva je brza smjena pomisli i misli. Povedajte kakav se haos nalazi u takvim umovima. I dolazi vrijeme, braći, braći i sestre, i već je došlo, kad ljudi ne mogu da podnesu tu brzinu, i sve više onih koji se predaju padajući u očaj, u beznađe, umirući prije smrti na razne načine, tonući u okultizam tražeći tamo utjehu, tonući u magiju, u razne narkotike, predajući se brudu razvratu, gubeći se kroz razne oblike samo umistava, to je braća i sve sve posljedica One svijesti u kojoj nema živoga Boga, nema duha Božijeg. A nema svijesti, nema duha ako se odvojimo od glave naše crkve. Zato usjekovanje glave svetoga Joana Krstitelja dodiruje i naš brat, braćo i sestri. i našu glavu, podstičući nas da proverimo da li mi sami sebi vođi ili kroz crkvu Božiju predati vjerom i nadom vođenju duha svetoga, vođenju onoga koje glava crkve. A sveti Jovan Krstitelj kao prorok gospodin i kao pretečak listov ukazivao je na njega kao na spasitelja, kao na sina Božije. I upravo odsjecanjem njegove glave, braće i sestre, on kao da je htio na jedan način da kaže da njegova glava, glava najvećeg proroka, više nema potrebe da stoji na vratu, da je nova glava namijenjena svakom čovjeku pod uslovom da ostane vjeran istini vjeran zavjetu novom zavjetu koji se s Bogom sklopimo kroz tajno krštenje u krvi Božijoj zato obraćaju i sestre crkva hristova crkva pravoslavna daje svima nama veliku mogućnost zašto bi se zatvarao u tim sopstvenim sebičnim i gornim sistemima konstrukcijama mučajući venujući Tamnujući, zašto prosto ne odsječeš svoju glavu, odšarafiš i predaš se Hristu da možeš da umuješ Hristom, da misliš njime, da živiš njime, da imaš njegovu volju, njegovu snagu, njegovu svetost, njegovu besmrtnost koju primamo po blagodati Božjoj u crkvi našoj. Zato, braće i sestre, ne možemo primiti blagodat Božju dok god ne umremo, dok god svoja umovanja, svoja htjenja, koja su vrlo često suprostavljena Božjem umu i Božjoj volji, ne možemo primiti blagodat Božju. Zato kroz poslušnost crkvi, kroz poslušnost riječima svetoga Jovana Krstitelja, Kroz pokajanje na koje nas je pozvao, treba se spremiti da primimo carstvo nebesko. A kad je rekao pokajte se, približivo se carstvo nebesko, on je mislio na pragodat Božju koja je već tu, braće i sestre. Carstvo nebesko, ne čekamo mi da dođe, ono je već došlo, braće i sestre. Carstvo nebesko je već tu među nama. Ovdje u ovoj crkvi je carstvo nebesko, braće i sestre. Samo što ga mi nismo prepoznali, samo što ga mi nismo udahnuli, ali ono je tu. Ovaj hram je prepun blagodati Božije. Ovaj hram je prepun duha svetog. A zašto ga mi ne primamo, braće i sestre? Zašto mi to ne osjećamo? Zašto mi ne osjećamo da je carstvo Božije došlo u sili? Zato što hoćemo staro umovanje, staru pamet, staru mudrost, staro imanje, gvožđuriju, zarđalu, povešalu, hoćemo da unesemo, hoćemo po svaku cijenu da uguramo. A ne može to tako, brače i sestre. Ne možemo mi, kao što ni irod, nije mogao imati ženu brata svoga i mi mnoge stvari ne možemo imati. to gospod jasno kaže to Jovan jasno kaže to naša crkva jasno kaže kroz njene zapovijesti kroz njeno sveto predanje kroz njene svete kanone i pravila kaže ne možeš to ako tako radiš ne možeš imati blagodat Božiju Ako tako živiš, ne možeš se sa Bogom sjediniti? Ako tako živiš, nećeš carstvo nebesko prepoznati da je došlo u sili, da je došlo tebi da se ponudi. Zato pokajanje na koje smo pozvani, braće i sestre, jeste korijenito mijenjanje života, mijenjanje stavova u temeljima. Mi smo samo malo načeli Samo malo krenuvi tim putem I već očekujemo braća i sestre Da se stvari pokrenu Ne može to tako Sveti Jovan je projavio Do koje mjere treba istrajavati u istini Do koje mjere se treba suprotstaviti Duhovoga svijeta Kome se mi Ili uopšte Ili vrlo malo suprotstavljamo Mi se prvo dobro izigramo Sa irodijadom pa se dobro isplešemo sa njenim kćarima, pa onda hoćemo da dođemo na liturgiju i da se pričestimo krvlju onoga koga je Jovan prorekao i čiji je dovezak najavio. Ne može to, braćaj srste. To bi kao da, bi, da je Irot ili neki od njegovih drugova posvete te večere gdje je glava Jovanu odkinuta, došao zajedno sa irodijadom i sa kćarima sa okrvavljenim rukama rukama krajim od krvi došao da se pričesti tijevom i krvlju prečistoga Boga ima braćo i sestre nerijetko i takvih situacija što je potpuno nedopustivo i tako ne možemo braćo i sestre tako ne možemo Zato pokajanje traži dublju izmjenu i protivljenje duhovoga svijeta. A gdje se to protivljenje odvija? U srcu, bracu i sestre, u umu i u volju. Nema potrebe u uvicama dok odamo, nego da štitimo Bog našeg bića, naše srce, um i volju. Tvoreći volju Božju, Umujući u skladu sa umom crkve I gradeći osjećanja Filtrirajući ih Po modelu koji je gospod ostavio U svetom evanđelju Sve nam je rekao kako da živimo Kako da mislimo I šta da želimo Obećavši Da će on biti sa nama braće i sestre Jer te želje su velike Te misli su uzvišene Ta osjećanja su presvete I mi sami ne možemo ako nam Gospod ne pomogne. A Gospod je osnovao crkvu i ovaj hram je osnova i ova služba koju služimo, oni su zbog toga, braći se sve ovdje, da nam pomogne. Pod uslovom da budemo spremni, da na krv koju primamo odgovorimo žrtvo, ne mireći se sa duhom ovoga svijeta koji u korijenu ima satanski i adski impuls. To je mnogo važno da razlikujemo, braće i sestre. Duh ovoga sveta je, duh bogoborni. To je duh čovjekom mržnje i bogom mržnje. Čovjeku ubista, braće i sestre. To treba dobro da znamo kad se krećemo kroz vrijeme kroz prostor. Da duh ovoga svijeta diše velikom mržnjom i na crkvu i na hrišćane pravoslavno, što se nekad a pod dukuštenju Božjem jasno dalo vidjeti i u proteklom periodu proteklih pet decenija i za nas naši džedovi i naši očevi su se uvjerili kakav je duh toga svijet kako se izlio na hramove i na sluge gospodnje a ovo vrijeme koje je sad mirno Ali, to je, braće i seste, samo jedna pauza, to je pod opuštenju Božje, jer je Gospod povukao granice, rekaoši tom duhu da stane, da ne nasrće, što ne znači ako naše pokajanje izostane, braće i seste, ili ga prekomjerno budemo odlagali, otezali, Da gospod neće povući brane, da se opet na nas obruši zlopre ispodnje i mržnje podnebesnih duhova. Koje, to može se desiti, braće i sestre, vrlo nagodno. A mi smo tu da pokajanjem odlažemo taj dan i da mijenjamo, braće se sestre, situaciju. Mnogo šta zavisi i od nas. Ne sve... Ови много што od нас зависи od нашег покаяња. Ono što je za nas najvažnije i što zavisi od nas jeste primanje carstva nebeskog. Od našeг покаяња, od измјене наших живота, браћо и сесто, не зависи ништо мало. Biću malo bolji čovjek, više će me poštovati, oprostiće mi majka, otac, brat, كوم, јед, баба. Ne braćaj se, od našeg pokajanja zavisi to da li mi carstvo nebesko primiti i prepoznati u crkvi. Da ćemo moći da ga naslijedimo? Zato trudeći se da idemo ovim putem naše vjere pravoslavne i crkvene pobožnosti, kroz praznike, kroz sveto predanje naše crkve, kroz sve te običaje i ritam, Našeg liturijskog života Mi se braći se, se spremamo I sigurno ćemo se spremiti Jer u crkvi to možemo I Bog to može i hoće Da primimo carstvo nebesko Osjetivši ga već ovdje Možda neki od vas veći i danas U svetoj tajni pričešća Gdje jedu i piju novo vino I nebeski hleb putem kojega se sjedinjujemo sa Carem nebeskim ocem našim kome sa sinom jedinorodnim i Duhom Svetim neka je slava u vječnosti iako Amin.